Гучним урочистим голосом закінчив отець Хома, указавши перстом на глибоке блакитне небо. Спокій і мужні його слова так розлютили Улана, що він позеленів, задихнувся і якусь мить не міг вимовити слово. слова. «То ти не пристаєш до унії?» – просичав довудся, наїжджаючи конем на священника. «Ні!» – рішуче відповів батюшка. «Чому?» бо не хочу зрадити віри мого народу, віри батьків моїх. «Ключі від церкви!» – крикнув Давутся. «У мене їх немає!» – тихо відповів священник. «Ключі!» – несамовито заревів Шляхтич. «Присягаюсь, у мене їх немає, та я б і не дав, хоч би які ти муки вигадав. Я їх за благо прийму, вони стануть мені блаженством. Повісити його!» Благослови тебе, Господи, сину мій, підняв угору руки священник. Яке щастя, що ти прискорюєш мені путь до Христа і встиляєш його спокутною мукою. А в церкві після того, як пішов батюшка Титар з дідами, кинулись у вівтар і ризницю, щоб винести священні речі і надійно сховати їх. Усі церковні облачення, срібні кепарисові хрести Плащаниця, срібні канделябри, лампади ікони в окладах виносилися з вівтаря, з самої церкви, передавалися парафіянам, а ті розносили священні речі по селу і ховали, а срібло закопували в землю. Та зосталися на жертовнику чаша й потир з ложицею, а на престолі ковчег із освяченими дарами. Торкнутися цієї святині ніхто не зважувався, а тим часом найпекучіша потреба була саме в тому, щоб винести і сховати їх від напасників уніатів. Тому що без цієї святині Ксюнт не зміг служити мшу, а отже й фактично перетворити православний храм у ніатський костюл. Час минав до церкви, дедалі на розстаючі долинали з вулиці Крики і тривожний гомін. Били на сполах Сумні, мірні звуки дзвона плевли важкими хвилями і розносили по околицях тривожну звістку. «Боже, що ж робити?» – вітчай заволав титар. «Ось, ось, увірвуться вороги. Я вже чую тупіт, і тоді все загинуло. Діду, ви старший, візьміть он ту шовкову хустку, що покриває чашу й потер, і загарніть у неї дари». «Недостойний! Недостойний я! Грішний! І торкнутися!» – застогнав дід. «Може б ви, охріми!» – звернувся він до свого товариша. Але той покрутив головою і перелякано замахав руками. «Ой, на Бога, що ви! Адже мені з моєю скверною і підступитися гріх! Нікому це зробити, пане Титарю! опріч вас!» «Ой, що ж діяти? Що чинити? Якщо захоплять дари, храм загинув!» А я грішний, недостойний, оскверню своїми руками. Не за себе я боюся, хай би мене й грім небесний за моє зухвальство убив, тільки б урятувати храм. Але осквернити святиню не смію, не смію. Цю мить біля самої церковної гради пролунав кінський тупіт. «Рятуйте дари, замкніть церкву!» – крикнули обидва діди, беручи на засов вхідні двері. Титер розгубився, він кинувся був, до малого притвору, щоб замкнути двері, та потім мерщій повернувся у вівтар і впав на коліна перед запрестольним образом. Милосердний, ласкавий Боже, карай мене, але допустив рятувати дари. Мати Божа, він підвівся, плідий. Тремтячий, з розчуленим поглядом, похапцем обмотавши руки шовковою хусткою, що лежала на жертовнику, титар з трепотом священного жаху взяв із жертовника чашу й потер, накинув на них другу хустку і з належною обережністю зав'язав. Перед ковчегом він упав був ницьма, але діди квапили, бо зовні посилився гомін. З таким же трепетом і благоговінням зняв титар з престолу ковчег і загорнув його в ту саму хустку, взявши обома руками дорогоцінну ношу і тримаючи її перед собою так, щоб вона не доторкалася його одежі, титар обережно вийшов у сінці і попросив діда виглянути, чи немає поблизу ляхів. На щастя, виявилося, що Стукіт і Гомін щинились від возів, на яких селяни поверталися з поля. Господарі зупиняли коней біля церковної огради, а самі бігли до своїх хат, щоб дізнатися, чи не сталося чого з їхніми сім'ями.